nem fel a... Lakozz velem akkor a Jónás prófite könyvéhez. És olvassuk el az első résznek az első három versét. Így szólt az úr igéje Jónáshoz, aj fiához. Indulj menni Nivébe a nagyvárosba, és prédikálj ott, mert fájtott hozzám gonoszságának híre. El is indult Jónás, te azért, hogy Tarsisba meleküljön az úr elől. Elment Jáfóba, találtott egy hajót, amely Tarsisba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy rajta levőkkel Tarsisba menjen az úr elől. Tovább nem olvassuk. Még... Eh, Ismerjük, azt gondolom, jó, Jónás a történetét. Egy próféta, aki ez Isten szól, hogy menjen el is vigyálni névébe a Istennek az üzenetét, hogy térjenek meg És hát kiderül a könyvből, hogy Jónás nem ért egyet Istennel. Vagyunk ezzel így néhányan, néhány szór. Hogy hát megkérdelezzük Istennek az akaratát, vagy tervét. És érdekes, nem tudom, hogy miért, miért volt Jónásban ez. Valószínűleg volt valami régebbi időben van konfliktus a ninive vagy a, a Ninive lakosaival, vagy, vagy egy valakivel, aki ninive származott, és hát nem akarta az ő üvösségüket. És, tudta, tudjuk, hogy, és tudjuk, hogy tudta Jónás Istennek a, a szándékát, meg, az Isten, meg Istennek a jellemét, hogy milyen. Ezt a negyedik részben el is mondja paraszkodva Istennek a második versetőtől, és így imádkozott az Úrhoz. Úrám, gondoltam én ezt már akkor, amikor még házamba voltam, azért akartam először talszisba, Menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és írgalmas Isten vagy, türelmet hosszú, nagy a szereteted. És még a rosszat is megbánod. Hát Jó, mert tisztában van Istennek a hozzáállásával, Istennek a szívével, Istennek az akaratával, hogy ő hogyan is gondolkozik. De ő inkább neki akart ezt kerülni, valahogy ö, nem akart ebben részt venni. Nem akarta részt venni ebben, hogy Isten használja, nem akarta részt venni, nem akart részt venni ebben a hívásban. Pedig Isten sok-sok ezer embernek az életét akarta megkímélni, megmenteni, de mégis valahogy ez, ez Jónásnak nem, nem állt össze. És biztos vagyok benne, hogy Isten nem véletlenül választja Jónást hogy akart ő benne is, ő rajta keresztül, de ő benne is munkálkodni, tanítani ja. és Jónásnak még többet önmagából. De Jónás tudta, és ez nem érdekes, mi is sok mindent nagyon tudunk, ugye egy elméletben, Jónás is tudta, hogy milyen Isten. Tudod, én, hogy te megbán meg vagy megbocsájtod, meg, meg szeret ő vagy, meg, megbocsájtod, meg írgalmas, meg kegyelmes, meg stb. De, de azt gondolom, hogy talán Jónás nem igazán tudta ezt a gyakorlatban, hogy milyen ez. Vagy milyen, milyen ebben élni, milyen ezt alkalmazni a másoknak az életében, vagy akár még önmagára is nézve. És Isten meg akarta azt gondolom tanítani ezt az ő számára is. Ahogy Isten számunkra is nagyon sok mindent meg szeretne tanítani, minket is Isten időről időre elő akar venni, és végig akar vinni, vagy kikér minket egy útra, amin végig akar minket vezetni, hogy tanítson önmagáról, tanítson arról, hogy ő milyen. Még akár akkor is, amikor mi azt gondoljuk, hogy én ezt már tudom Uram, én ezt már le is tanítottam, én ezen már végigmentem, de van, hogy Isten elővesz és tanítani akar nekünk újra és újra dolgokat. És van úgy, hogy lehet, akár ez is jónással is megletett, hogy egyszerűen tényleg nem értette, vagy nem, nem ismerte, nem tudta ezt. Lehet, hogy mi is sokszor e, Istenről nem ismerünk, hogy nem tudunk még bizonyos dolgokat, hogy mondjuk milyen is az ő szeretete, vagy milyen is az ő kegyelme, vagy sorolhatnánk itt sok-sok tulajdonságát, jellemét is lennek. E, és Isten, azt gondolom, hogy ez a mi növekedésünk, hogy ez ezzel jár, hogy ő meg akarja ezt tanítani számunkra. És hogy, hogy ez jó számunkra, hogy ez, ez hasznos. Azt is olvassuk az igében, hogy ő jót tervezett az életünk felől. Hogy ő neki jók a szándékai az akaratai, jók a tervei, jók a gondolatai felénk. És... És nem mindig látjuk ezt, hogy nem mindig tapasztaljuk, hogy érezzük ezt, hogy nem gondoljuk ezt. Körülleg ahogy mondjuk Dávid a Fahános Zsoltában azt mondja, hogy még ha a halál árnyékennek völgyében nyárok is, nem a gonosztól, mert te velem vagy. Ha te vessződ, a botod, azok vigasztalnak engem. Egy-egy ilyen helyzetben, a halál a völgyében nem biztos, hogy az ember ezt meg tudja érteni, vagy el tudja fogadni. De, de mégis megállhatunk ebben, vagy biztosak lehetünk abban, hogy Isten jót tervez, és jót végez, és jót akar az életünkben. És mindig van célja ezzel, amit az Úr tesz. És, és hiszem, hogy sokszor nem kellene végigmennünk azon, amin végigmegyünk. Ahogy hiszem azt is, hogy Jónásnak se kellett, volna kikötni mi a csepphal rában, Mert hát miért, hogyha, miért is kellett volna, hiszen ha engedelmesedik Istennek, akkor nem kerül a tengernek a közepére egy hajón, egy vihar, viharban, hanem ha nem megy, és megteszi, akkor, akkor ugye mindezt kikerült volna. De ahogy Jónás, úgy mi is tudunk lázadni Isten ellen, és ahogy Jónás, mi is nem, nem mindig értünk egyet Istennel. És fogjuk magunkat, megveszünk a mi kis tikettünket a, a az legközelebbi, vagy a leggyorsabban, leghamarabb induló hajóra, feldobjuk magunkat, és megyünk Isten akarata ellen jó messzire. És ugye azért is mesélem ezt, az gondolom, hogy hogy mindnyáján bele tudunk sétálni ebben. Én is szépen belesétáltam sétáltam ebben az elmúlt ö, hónapokban, hogy, ö, hogy Isten akart valamire tanítani, akart valamit mutatni, és ö, én azt nem akartam megtanulni, én nem akartam azon végigmenni. Ö, egyszerűen féltem, és, és nem tetszett. És mindenkinek megvan szerintem a maga is ilyen fóbiája, vagy a maga kis ninive Talán lehet, hogy Jónás is ilyen fóbiásan uh, utálta a Ninive-belieket. Van egy ilyen zöldségmesés mesefilm. film. Uh, ott, ott Jónás egy uh, tényleg kicsit ilyen fóbiásan fél tőlük, vagy nem tudom, uh, utálja őket. A Ninive-beliek hallal verekednek, és uh, ez az ő fő bűnű. És, és, a, és ott jó rás, hát egy kicsit ilyen írtozik, fú, hal meg nem tudom, hát ugye végén aztán a halba köt ki. De em, tehát mindegyikünknek megvan ez a, ez a fóbiája, amitől így félünk, vagy makaskodunk, vagy amit nem akarunk. Pedig tudjuk, hogy Isten jót tervez, és nem kell attól félnünk, hogy jaj, majd Isten valamit olyat fog tenni, amit én, amitől én mindig rettegtem meg valami. Isten nem, nem, nem ez az atya, aki na, akkor ha hát, jobban, akkor bedoblak a pókok közé, vagy nem tudom és akkor majd jól megtanulod. E... És azt gondolom, hogy Isten ki akarja belőlünk munkálni ezeket, akár a félelmeket, ezeket az agódásokat, ki akarja munkálni belőlünk ezeket, hogy Bízunk az életünk ezen területén is Istenben. Félek odaadni, félek odaadni az életemet, az egészségemet, a gyerekeimet, munkámat, vagy nem tudom, szolgálatomat, vagy olyan sok-sok minden van, amit esetleg úgy félünk, aggódunk, és stre túl stresszeljük ezt. De, de Isten azt akarja, hogy bízunk mindent Őrrel, bízunk. Az egész életünkben, az egész életünkből mindent Istenre, minden területét az életünkre adjuk oda neki, és, és ne féljünk elengedni ezeket. Mi férfiak, azt hiszem, mi szeretünk egy picikét úgy elódázni dolgokat, és majd, majd megbeszéljük, <gül> vagy majd egy kicsit később ezt megtanuljuk, hagyjuk az utolsó pillanatra. És valahogy én is így voltam, hogy ó, uram, tudom, hogy ezt már így perzegeted egy ideje, de majd egy kicsit később. <gül> majd egy kicsit később. És de ennek a makadságnak, vagy ennek a, ennek a ellenállásnak a, a vége az, hogy ott kötünk ki Jónás mellett a halban, és... Azt hiszem, egy pár napig majd akkor asszalodhatunk ott Jónással együtt. Tehát mi is volt, mi történt. Én nagyon féltem, vagy nagyon fél, lehet, hogy most is félek, nem tudom, a ilyen nehézségektől, betegségektől. Az elmúlt időben egyébként is így kijutott a környezetünkben közeli barátok, pásztorok, ismerősök között. Ami nagy nehézségeken mentek el, ugye, halálesetek, stb. És hát feljött bennem ez a dolog, hogy át, ú, nem nagyon félek ettől, én nem akarok ilyet. Nem akarok élen átmenni, és hát mi lesz, ha? Ugye, ott van a kérdés az emberben. És egyébként is nehezen viselem, amikor valaki beteg, amikor én beteg vagyok, akkor én nagyon beteg tudok lenni. Mert mondjuk, amikor a Kriszti beteg, akkor hát hogy lehetsz beteg? Tehát most miért köhögsz? Tehát ez nem tudom, miért vagy fáradt, kedvetlen, gyenge stb. Tehát az, más nem lehet beteg, csak én. És tehát egy nagyon nehezen tudom ezt én így viselni, elhordozni. És néhány hónappal ezelőtt kezdődött, talán egy másfél-két hónapja, amikor azt mondta a Kriszti, hogy hát ő talált egy csomót a testén, akkor, hát ugye jött ez az első kis aggódás, na jó, hát akkor orvos, nőgyógyász, nyerünk, vizsgálatok, hogy kiterítsük, hogy ez mi az, és hát ugye elmegy, megvizsgálják, hogy a napok még megjelennek az eredménye, stb. stb. És hát az emberben ott van ez az aggódás, ez a stressz azért, hogy hát lehogy valami probléma legyen. Ja, tehát ez az idő, hála Istennek minden negatív, semmi gond. És nagyon érdekes volt, hogy abban azokban az időben, vagy azokban a napokban az Ó én nagyon szeretem olvasni. Éppen akkor is az Ó itt olvastam, és hát mi jött volna pont? jó könyve. Na hát, ugye... Jó könyvét ismerjük, miről szól, de nem, nem, akor, nem, nem akkor akarjuk olvasni ezt, amikor uh, valami nehézség van, vagy, hát, vagy egyáltalán úgy nem is nagyon szeretjük ezt azért olvasni, nem Hogy hát, uh, uh, ne, Ez zenemészthető, persze a vége happy tehát adáig olyan sok van, <gül> olyan sok rész van addig, és, és hát azért ez azért nagyon nehéz. És hát úgy voltam vele, hogy na hát nem ebben a helyzetben pont várva az eredményekre lapozzuk ezt a jó könyvét, menjünk tovább. És tehát szépen elódáztam ezt a dolgot. Én hiszem, hogy Isten akart már akkor ott szólni hozzám, tanítani engem, de, de én nem akartam. És ugye akkor három héttel ezelőtt kezdődött epe problémám, és... Hát felmerült akkor is, hogy befejeztem az Ószövetséget, elolvastam a kis profétákat, minden, és úgy, hát akkor ilyenkor, amikor mondjuk befejezem, hát akkor mit olvas? Hát persze kezdhetném, adja magát már Evangélium, a Új Szövetség, az egész Bibliát, de úgy bevillant, tudjátok, amikor Isten úgy, úgy bevillant dolgokat, és tudod, ismerjük azt a halkszeri csendes hangot, amikor Isten szól, hogy jó jobb könyve. Hát uram, <gül> most egyébként úgy nincs is semmi probléma, van ez a kis epe problémám, de egyébként meg... Majd, majd uram, majd kicsit később ezt a jobb könyvét, jó? Hagyjuk ezt még. És természetesen elkezdtem Máté evangéliumát, az olyan kis szelid, kis nyugi, is, és Jézus megszületik, és valamilyen jó kis történetek, vannak benne, ez kell nekem, Márti Evangéliuma. Tehát, hogy történtek az események, ment előre az idő, e, hát orvoshoz menni, nem kaptam időpontot ultrahangra, csak februárra, akkor ugye maszák ultrahangot keresni, de ott is csak két hét múlvára kaptam időpontot, hogy megnézzék. Na, és ugye addigra én már egész jó voltam. Tehát, elmúltak ezek a itt szúr ott nyom, ott fáj, itt émergek. Már szombaton voltunk uh, Mosómagyaróváran egy ilyen házaspáros rendezvényem. Ebéd volt, húsleves, őzél, rántott húsfélék, víz, krumpli, káposzta is volt, azt nem ettem. Túrós létes volt. És mindent megettem. Nem ettem sokat, de mindenből lettem. És itt vártam a hatást, <gül> hogy fogom magam érezni. Még egy kis sütit is ettem kv nem ittam, sok folyadék, azért tök jó voltam, semmi bajom, tök szuper, vasárnap is minden rendben volt, hát hétfőn elmentem az hangra, és hát ugye akkor jött a Cethal, itt a Baros utcán, nem tudom is, elkapott, és lényeg az, hogy nem láttak semmiféle epe, problémát, epegem követ, valami gyulladás volt, de de hát a májamon ott valamit észrevettek. És hát mondott, hogy mindenfélét orvos latinol, a orvos latinul, én meg csak néztem, nagyon sokáig vizsgált, és akkor az aszisztense gépelte, és akkor mondta, hogy, hogy ne, mi van. Hát epepül az nincsen, de hogy valami a máján, és hogy majd a házi orvos mondja, hogy hát ő ezt így passzolta ezt a kérdést, ja, a rossz hét közön, ez mindig rossz, és elmentem akkor vissza a házi orvoshoz, mondjuk, hát Péter, a máján írják, hogy valami daganat. Ahhoz mondom, szuper. De akkor érkezett tényleg ez a cetthal, és akkor megérkeztem, bekapott a cetthal, és elkezdődött ez a háromnapos ott lép. És, ö, senki, sze, senki sem szeretne egy ilyen helyen lenni. Ö, a cethalnak a gyomrában. Azt gondolom, hogy Jónás se, se nagyon élvezte. Szerintem, amikor így magához tért, azt itt, hogy ugye már itt meghalt ez a pokol, vagy nem tudom, itt ez a vég. Aztán valahogy így felébred, és akkor hát nem lettek túl kellemes az illat, a környezet, stb. Egyébként is a halak büdösek, ugye hát még ugye a belülről milyen lehet. És ha képzeld el ezt a helyzetet ugye Jónásnak is, hogy hát hol vagyok, mi történt velem, mi ez az egész. És talán azt várt, hogy mikor ébredt föl ez egy rossz állom, és majd valahol felkelek, és minden rendben van. Valahogy én is így voltam, teltek a napok, és úgy vártam, hogy... Ez egy rossz számom és van, mert is csak így felriadok majd, ilyen sikoltva, mert verejtékezve, leízadva, és ah, jó, csak álmodtam. De hát nem, nem így történt, és akkor elment a hétfői nap, jött a kert, kórház, vérvétel, és akkor már kezdtem sejteni, hogy, hogy, hogy hát nem ezen a napon fognak engem felébreszteni, meg nem itt lesz az ébredés számomra. És kedden reggel már Isten itt szólt hozzám, hogy egyrészt a sátántól egy megkísértés volt. Nagyon érdekes, hogy az elmúlt időszakokban nagyon sok jó dolog történt, nagyon sok új emberrel ismerkedtünk meg, jött a gyülekezetbe, éppen azon a hétfőn is jött hozzánk egy pár tanácsadásszerűre. Tehát így nagyon sok embert meg tudtunk szólítani, vagy mi, vagy a gyűlökezet különböző alkalmakon keresztül. Szóval tudtam, hogy ez a sátántól egy támadás is egy részt, és Isten mond mutatta, hogy a sátán kikért magának, de az életedet nem veheti el. Jó, hát ezt tudom, tudtam, hogy Isten így szólja, mert jó jól lett volna még valamit az Úrat az is. Lányok kaptak egy nagyon szuper új kis Bibliát, ilyen mesések formában vannak leírva a történetek, és nagyon-nagyon jó. Mindegyikben benne van Jézus, az útszövetségi történetek is Jézusra mutatnak, és e, vicces is, e, és nagyon-nagyon nagyon, -nagyon, tanulságos, nagyon és, és érthető. Ez egyik pásztor mondta, hogy ő ebb, már ebből tanított. Tehát tényleg, én is gondolkoztam, olyan ezen kéne végétenni. És a lényeg az, hogy hát mit olvas az ember egyik kedden reggel, mit olvas, jónás történetét. És ugye átad azért le van rövidítve, és végig mentünk jólásnak a történetén. És hát ugye a harmadik nap majd eljön a, a feltámadás, hogy ki kipacet halt. bementem kedden a, ugye a kórházba reggel, ugye a házi beutalt, CT, vérvétel, SOS, minden áron, Péter ezt bizsgálhassa meg, nézzék meg, ha ott nem csinálják, akkor menjek le a sürgősségire, ct szétézenek meg. Jó, hát, hogy bementem, kórház, itt a Bibliámat, és akkor ott elkezdtem olvasni jóbb könyvét, tudom, na most már elkezdem olvasni jó könyvét, most már itt nincs beszély, nincs menekvés, itt ők a cet, a gyomrába, időm van, De három nap alatt végig is tudom olvasni, és... Ja, hát szó, ö, mielőtt be, beszólítottak a vérvételre, meg hát ugye nem tudtam, hogy mi lesz, hogy akkor elküldönek majd szétére is, meg, meg, meg mi lesz a merete mindennek. Még kinvárakoztam, ezt olvastam. Nagyon bátorító volt. Ez a Jobb könyvének 5. fejezetem, és a 17. verstől. Bizony boldog az az ember, akit Isten megfett a mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Hatszor is megment a nyomorúságból, hetetszer sem ér veszedelem. Éhénségben megment a halától, háborúban a fegyveres kéztől. Nyelve kostorától rejtve áll, nem kell félned, hogy pusztulás szakad rád. Ne a pusztuláson és éjségen, Ugye ez vicces is, hogy azért elég sokat éheztem és fogytam az elmúlt időben. Tehát ne a pusztuláson és éjségen, nem kell félned a föld vadjaitól. Mert a mező kövei is szövetségeseid, kövek és a szövetségeseim, a mezei vadak is kibékülnek veled. Megéred, hogy békesség lesz sátratban, otthonodat, víz, otthonodat víz, vizsgálva nem lesz benne vétek. Megéred, hogy sok utódod lesz és saradékod annyi, mint a földön a fű. Életkorban tér sírba, ahogyan a kévéket idejében takarítják be. Ezt kutattuk ki, így van ez, hallgass rá, és jól jegyezd meg. Na jó, hát ez bátorító volt, hogy Isten így ezt mondtam. De hát ez még a cetthallon belül vagyunk, és ja, ott vagyok egy magam, és nagyon érdekes volt. Hogy ott volt Jónás is, képzeld el a szedhában, és ugye egyedül van. Tehát ott nem megyek át, nincs mobiltelefon, se Skype, se Facebook, se semmi, hogy valakire ráírok, elmondom. Teljesen egyedül. És nagyon érdekes, hogy ezekben a napokban nagyon egyedül maradtam. és nagyon érdekes az is, hogy Isten úgy rendezte az egész helyzetünket, a napjainkat, hogy még a Krisztivel tudtam nagyon erről beszélni. Tehát meglepő gondolat, de ott van, a Kriszti állások volt, tehát maximum este leültök, lefektetek a gyereket, és akkor beszéltek De egyszerűen nem volt rá alkalom. Ugye hét jött hozzánk ez a párocska, és már ezt lebeszéltük, nem tudom másfél hát, hogy ők jönnek, ezt már nem tudtam, nem azt akartam lemondani, és gondoltam én is, hogy jobb is egy picit hogyha... Másfelé mennek a gondolataim, ugye beszéde könyve, sokszor idézem, hogy aki más földít az maga is felüdül. Hát egy picit majd akkor én is most itt felültek másokat, akkor én is egy kicsit felüdülök. Így is történt egyébként, tehát nagyon jó volt az este. És de annyira sűrű volt ez a hétfőnk, hogy elmentem a Krisztiért a munka, ugye elkezdett dolgozni, elmentem a rendőrségre elé felvettem, de még az anyósunk, anyósom ott volt nálunk, az ült az autóban, mert ők megvittem ki a buszpályaudvarra. Ő előtte ugye nem akartam mondani, hogy mi van. Kiszálltunk a kocsiból, megyünk a lányokért a sulihoz, és akkor mondom a tisztenek, hogy ezt mondta az orvos. De abban a pillanatban már a lányok futottak felé, mert ők már az éltek. a suléból, Panna kiabál, hogy anya, képzelsz, mondta az orvos, hogy köldök sérben van. Ja. <gül> és szegény hogy nem így abban a pillanatban. És körülbelül ez nem telt bele egy perc, és ez nem viccelek, nem túlzok, egy perc se telt bele, hogy ezt mondom a Krisztinek. És mire felnézek, mert szállunk ki a kocsiból és megyünk a járda felé, nem is néztem, hogy a lányok jönnek, általában nem szoktak kijönni, de mostanában már így kiszaladnak a pusuliban, hogy a hannát már kiengedik, mert felső És Kriszti reagálni nem tudott. Tehát azt se tudta mondani, hogy fú, mi van, sajnálom, hogy imádkozni minden, mert a panna már mondta, hogy szemüveges lesz, köldöksérre van, és fogszabályzunk. Ezt a hármatig egyszerre közöltek. És még én mellette közöltem, hogy a mondta találtak valami daganatférét, vagy nem tudom. Na hát itt jó, hát akkor menjünk haza. <gül> akkor az anyósomat kitettük a busz ő ment haza. De hazamentünk, hát ilyenkor tanulás, ha Hannát vittem úszni, a Pannát nem vittem, mert nem tudtuk, hogy ez most a köldökség van, akkor jó, ha megy, ha nem, nem, tudjuk, hogy mi van. És akkor ugye hazaértünk este fél nyolc, nyolcra, már csöngettek a vendégek, tíz óra után mentek el, volt fáradtak, Berodtunk az ágyba, imádkoztunk egyet, és aludtunk. E, hát a keddi nap ugyanez. Nem nagyon beszéltünk, Kriszti dolgozott, én mentem e, én mentem a vérvizsgálat, stb. Semmi, várni kell. E, akkor is, ja akkor hagverseny volt a lányoknak. Tehát el, elrohant a nap, elrohant a, ez a pár nap. És lényeg az, hogy ott maradtam teljesen egyedül. És Isten kivett mindenkit mellőle. még a Krisztit is. Pedig azt gondolnád, hogy ott van a feleséged, ott van a társad, a házastársad, majd ővel akkor ezt a terhet megosztjátok. És, és nem, Isten azt akarta, hogy egyedül menjek ezen keresztül. És, és ott voltam, vége volt a vizsgálatoknak, mentem haza otthon, és akkor mindig mentem volna <gül> úgy mindig kerestem valami programot, hogy mentek Lacihoz ide-oda, intézkedtem, míg ki kellett mennem a laci a cuccai a barrabásékhoz, ez ez így jó volt, mert picit így elfoglaltam magamat, és akkor úgy, úgy, úgy elment az idő, de igazából egymagam maradtam ebben az egészben. De hogy ez, ez az útól volt, hogy tényleg ez az a cet az egyedül, a magányban, a sötétben, úgy van ez idő, van egy kicsit az embernek ideje gondolkozni, és legfőképpen azt gondolom, hogy, hogy az Úrral, hogy az Úrban bízni, és hogy az Úr legyen tényleg az én, az én menedékem, és az én, én az igazi bizotohammam, hogy őtőre várjam ezt a megoldást? És ugye azt gondolnánk, hogy, hogy a házasságban nem vagy magányos, de hogy Isten mégis időnként elvisz arra, hogy jó, ha magányos vagy, hogy ő benne bíz, és őtől levált. És sokszor az emberek azt mondják, hogy Jó, olyan egyedül vagyok, olyan magányos vagyok. De lehet, hogy éppen ez kell. Hogy Isten szólhasson, és taníthasson valamire, amire ő meg akart tanítani. És aha, nem baj ez, hogyha egyedül maradunk. Lehet, hogy Isten tényleg éppen ebben a magányunkban, ebben az egyedülétünkben tud a legjobban hozzánk szólni. És ez a legjobb hely számunkra. Ahogy azt gondolom, hogy a Jónás is ott a Cetharnak a gyomrában elgondolkozott. És ugye ismerjük az ő imádságát. A nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallgattad hangomat. Mélységbe dobtál a tenger közepébe és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott felettem. Azt gondoltam, hogy eltaszítottál engem magad elől. Bárcsak újra megláthatnám a Szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz. mélység és örvény körül. Hínál a fejemre. Besüllyedtem a hegyek alapjáig. Örökre bezárult mögöttem a föld. De te kiemelted életemet a sírból. Ó, Uram Istenem! Amikor elcsügett a lelkem, az Úrhoz gond, gondoltam, és imádságom álljott hozzád Szent Templomodba. Akik hitvány báványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótelőjüket. De én hálai éneked zengve áldozok neked, amint, és amint ö, megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jött a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és kiköpte Jónást a száraz költját. Tehát ebben az időben azt gondolom, hogy ebben a mélységben az ember sok mindenről tud gondolkozni, sok minden van a fejében. De sokkal érzékenyebbek is vagyunk Isten szavára, Isten hangjára, és meghalni azt, amit ő akar nekünk mondani. Ahogy Jónás is ott, ott helyreállt. Ahogy Jónást is ott Isten, azt gondolom, hogy a tette a szívében, a fejében ezeket a dolgokat. És kedden mondtam is, Pár emberkinek így meséltem erről, akár személyesen vagy telefonon. Hogy Isten ezt mutatta, hogy bemegyek a cetha gyomrában, és hogy jön a harmadik nap. Holnap jön a harmadik nap, ugye szerdán kapom az eredményeket. Jön a harmadik nap, és hogy, hogy Isten azt ígér, hogy Jónás kiköpi, hát akkor remélem engem is ki köpni a cetha, és hogy, hogy minden rendbe lesz. Ugye ez volt az az ígéret, amit Isten adott. Jónáson keresztül, E, jobb könyvén keresztül és hát ebbe kapaszkodtam. Ez az, amiben így bíztem. E, de hát azért élet nagyon nehéz volt. Ez nagyon nehéz volt. És hát a szerbe reggel már nagyon nehéz volt. Ja, e, ott van az ígéret, kapaszkodsz belé, ott van Isten mondott valamit és akkor nem lesz. Jön az ítélet. E, és ugye ott volt, olvasom a jobb könyvét, megint korházba a kórházba várakozás, ezer gondolatérzés mi lesz ha, hogy lesz ha e, próbáltam nem belemenni ezekbe a gondolatokba de hát ugye nehéz és akkor bementem a dokihoz és akkor mondtam nagyon egy ilyen szabad szájú doki volt és azt mondta, hogy na értelemben most csinálom magából beteget akkor még először nem értettem, hogy mi van Hát eddig semmi baj nem volt, azt mondja, most, most már biztos lesz, azt mondja, hogy a zsákszámra fogja szedni a, a, a, valamilyen nyugtatót, most említ szembe milyen, milyen nyugtatót mondott, és azt mondja, hát magának nincsen semmi baja, itt a eredmény bekarikázza, itt van minden negatív, minden negatív. E azt mondta, hogy valószínűleg, amit láttak az ultrahangon, az valamilyen vérkomolyak lehet a és a májamon, nagyon jó fej volt, elintézett nekem most Szerdára egy ct tehát még megyek egy CT-re, és, és igazából tehát így semmi semmi baj, nagyon érdekes volt, hogy igaza volt, hogy mondta, hogy most csinálom magából beteget, mert én hétfőtől kezdve szerdáig én nagyon beteg lettem. az hát én nekem mindenem fájt, mindenhol szúrt, nyomott, itt, itt ma itt is, ma itt is fáj, tudod. <gül> már, már, már nem mertem mondani semmit, És ugye persze nem, nem tudtam enni, talán kedden nem ettem egy zsemlét, vagy egy kifrit, valami kis sonkával, már itt ilyen kis sejem sonkával. Tehát így ugye le is ment egy pár kiló, majd azt hiszem le fogom írni ezt a mert hogy hogy fogyni. három <gül> hét alatt egy ilyen 6-7 kilót hogy lehet leadni. Nem könnyű, de hatékony, tehát. Hatékony. És... Tehát, tényleg, már hogy mondta az orvos, hogy semmi bajom. Már éreztem, hogy így, mintha húz, húznák ki ezeket a töviseket, vagy, vagy késeket, mert úgy éreztem, hogy mindenhol szúr, és mert ugye, ugye semmi baj nem volt. Akkor mentem át a Lacihoz, ma itt itt a kórezdbe, akkor bemegyek hozzá. Közben ugye felhívtam minden ismerős rokon, barátot, mindenki aggódott értem, imádkozott értem, jól esett. És uh, tudom, semmi baj, és akkor mentem át a Lacihoz is köze már, éreztem, hogy Isten nem fáj, de nem szólt. <gül> ja, nagyon megkönnyebbülés, nagy megkönnyebbülés volt. És uh, tehát tényleg eljött az, hogy Isten kiköpött, vagyis egy Cethal kiköpött a, a Cethal gyomrából. És, és eljött a feltámadás, hogy Isten megígérte. És hát Isten sok mindenre felhasználta ezeket a napokat. Egyrészt biztos, hogy, hogy meg akarta tanítani nekem Isten, hogy ne fussak el az ő terve az akarat elől. Hogy bármennyire is fájdalmas, hogy bármennyire is félek tőle, vagy, vagy félelmetesnek tűnik is az, hogyha a számomra a halál árnyékának a völgye is, hogy ne akarjam én ezt kikerülni, vagy megfutamodni ettől. Ne legyek makacs ebben a dologban, hanem, hanem menjek ebbe bele bátran. Én azt gondolom, hogy nem kellett volna belemennem, nem kellett volna idáig eljutnom, ahogy Jónásnak sem. Tehát én nagyon, nagyon hiszem azt, hogy, hogy akár ez Istennek is egy... egy eszköze volt, hogy a kövem nincs. Hát hol van az a kő? Vagy, vagy mi volt akkor ez az egész? De hogy ez az én makadságom, és Isten ezt felhasználta arra, hogy hogy akkor idejussak, és, és hogy akkor a leg, legnagyobb félelmeim meg kelljen megküzdenem. És, de hogy ha, ha én esetleg igent mondok, akkor Isten, hogy elkezdem olvasni akár jobb könyvét, és ő tanít, megtanít nekem ott azon keresztül dolgokat, akkor, és elfogadom azokat, akkor nem kell választanom ezt, akkor nem kell belemennem ebbe. És sokszor úgy gondolom, hogy mi okozzuk, mi magunknak okozzuk ezeket a, ezeket a nagy kerülőutakat, ezeket a cethalakat, hogy mi magunk szinte mászunk a cethalgyomrában, és, és szinte kikérjük ezt, hogy én oda akarok menni. És és Isten az ő kegyelméből megengedi ezt, hogy beleviszek be. Azért, hogy megfedjen, megfenyítsen, de azért, hogy megtanuljon, és megszabadítson akár félelmektől, aggódásoktól, olyan dolgoktól, amit nem merünk Istenek átadni. E, és mondhatnánk azt is, hogy hát hibáztathatunk itt orvost, hogy hát miket mondanak, írnak itt a papírokra. De hiszem, hogy Isten munkálkodott és használta ezeket a Körülményeket. Tehát nagyon kemény volt ez a néhány nap, de, de ugyanakkor nagyon sok, sokat láthattam Isten Isten Istenből magából. És, és tudod, ami még nagyon fontos volt, az az, hogy Isten igéje volt az, ami végigaztalt. Isten szava volt az, ami bátorított. Nagyon jó volt az, amit én nagyon sokszor mondok itt a bibliaórákon, hogy, hogy ha fájdalmad van, ha, ha kérdésed van, ha, ha nehézséged van, ha nem értesz valamit, hogy nem tudod, hogy hogyan csinálj valamit, akkor Isten igéje legyen az, amiből merítesz, amiből tanácsot kérsz, amiből tanácsot vársz. És, és hiszem, hogy Isten igéje ezért is van és adni is akarja nekünk az ő tanácsát, az ő vezetését, az ő igéjén keresztül. És ez számomra olyan bátorító volt, olyan nagy bizonság volt, ahogy Isten ezt mutatta, ahogy, ahogy Isten ezen végigvezetett. És mindez az ő igéje volt, és szóról-szóról igaz volt, és beteljesült. És, az, és olyannyira jó ott abban a halál a völgyében is az igéjébe kapaszkodni. Oké, okay, uram, ez lesz, ez lesz. És erre emlékezni, és ezen gondolkodni, és nem azon, hogy jaj, de mi lesz, ha? Ja, hát itt már gondoltam, hogy ki fogja mondani a búcsúbeszédet, meg minden <gül> <gül> És hogy, hát ugye ezek, próbáltam nem belemenni, de hát egyszerűen nehéz nem ezen gondolkozni. Neh nehéz ott nem ezen gondolkozni. De... De mindig áramélyekeztem, hogy így, oké, okay, de jön a harmadik nap, de jön a feltámadás. Uram, jó. E, és nagyon nehéz volt. Fizikailag is egyszerűen, amikor itt már szerda reggel, e, annyira gyenge voltam, hogy egyszerűen nem alig tudtam, hogy fogom elvinni a lányokat az iskolába. És aztán megújultam. Feltámadtam. E, nagyon érdekes volt ez a hét, tehát ilyen mélységek, magaslatok voltak. Ne szaladjál Isten hanem így engedd, hogy amit ő akar, azt így véghez vigye, vagy elvégezze az életedben. És, és az a legjobb. És bármennyire is félünk tőle, engedjük, mert ő, ő jót akar, és, és jót tervezett velünk. Na, imádkozzunk egy. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az estét, és köszönjük, Úr Jézus, hogy, hogy sokszor tényleg ilyenek vagyunk, mint Jónás, de mégis nagyon szeretsz minket. És sokszor nem értjük a tervedet, az akaratodat, nem értjük a szándékaidat, vagy, vagy látod, hogy meg is értjük, de nem akarjuk elfogadni. Uram, segíts nekünk alázatban járnunk és elfogadnunk mindazt, amit Te akarsz tenni velünk, és köszönöm, Uram, hogy ez a legjobb számunkra. Kérünk, Úr Jézus, hogy áld meg ezt az időt, amit, amit együtt töltünk most, kérlek, hogy had épüljünk egymás hitáltal, és áld meg a mi közösségünket, és áld meg a jövő hetünket, hadd tudjunk a Te ígéretedben járni, hadd tudjunk, a Te igédből meríteni erre a következő hétre is, és, és taníts minket, Úr Jézus, hogy hogyan is tudunk Téged követni teljes szívvel. Köszönjük neked Jézus nevében. Amen.